Elurra aridu, gure haurtzaroko maparen infinitua, aranaren eskongaietako jantzia, espazioaren arkitektura berdintzailea. Elurra aridu, eta hoz abalik egiten diogu arrera, etxean sentidadin, inola ere ez naufrago. Inocentzia berreskuratu nahi dugun artean. Pachi Esquiaga Haitz, nik zaldiarekin. Xake. Mate. A ber fortajoa, xake. Mate. Bak euszer ke maten duen gizakiaren eta errealitatearen gizakiaren eta egiaren arteko biderik laburrena. Nork laburtzen duen? Nork errazten duen gizakiaren eta egiaren arteko bidea? Ipuñak. Santiago Fernandez matematikari handiari ikasia. Atza arratxaldean Beasengo igartza jauregian jolasen arituginen ginen. Xakean jolasten aritu ginen. <tusua>, Hailea Gizakiaren eta egiaren arteko biderik laburna, ipuinena da. Beraz hau da gure gaur goizeko, itaka. Ipuña. Kaitxo eta ungetorri, ipuñera. Kaitxo eta ungetorri, itakara. Itzaren ahotx joisekaitz eta iratiko ikuetxe, teklatxoan baian, mari. Gaur indarraz, sentitzeaz, pentsatzeaz, iraultza egiteaz, iraultzeaz, bidea markatzeaz. Gaur kanpotik barrura begira gero berriro kanporatzeko, Ana, gisa solarekin. Indarra, gure baitangoa delako. Ezkaratzean zain, nerea eluston do. Liren gaineko gure Eta beste hiru aste egin dugun bezalaek gaurre ere zozketagai andre ize liburua, atteJoka daukabulako otsaarren zazpiko aurkezpen emanaldi musikatua. Igartza jauregian behaeinen hottsaaiaren zazpian andraza liburuaren aurkezpena. E Eta gaur, laugarren libura zozketagai gai. Behasengo mirantxu liburu dendak eskura jarri digun, ale bat gehiago. Deitzen dezuen honartean zozketatzeko. Oh, Betiko muduan, bederatzi labiru, laro gehiamar berrogeita bat, eta bederatzi labiru, laro gehiamairu, berrogeita zazpizenbaketara daitu ezkero, e, gurekin pare bat egin ezkero, ba, liburuaren zozketan, zerren sartzeko aukera. Berata. Rei, a ni to ure pasatia. Prest. Vai prest. A gaits prest? Prest. È uno lenzle. Puñak sortzer irakur egin behar? Bai, irakurri du entzun edo. Atzo egin genuen, Gizakiaaren eta egiaren arteko bide hori. Ba Atzo e, behazengo igartza auzoan horia ibaiaen ertze horretan igartza jauregi dotorean dauka bere kokagunea Gaurko daurko irudiak ez? Bertako gela baten, hantxe, e, borobilean e, bildo ginen, amalau lagun, Alberto Ladron aranaren piztiaren begia, que liburuaren e, irakurketa utxitako sensazioak eta parte katzera, ez? Ordu eta erdian luze jardun gendun e, solasean, eta esan, ba, bueno, e, ango komentarion arabera, ba, irakurketa arina bezain erreza, eta trama korapilatzuz be, e, betetako e, argudioa eta ta istorioa eh Ceresana un día eta eta bai eh sola saldioso ederra eh aterazala bertatik, eh? irakurriz gozatu, solasean ikasi eta eta gozatzeko ez, giroa zer esan, ba, aparte izan gendula eta momentu hau probestu ba berriro ere esateko eh lideratu irekia dela eta nahi duena ba, biltzeko, inguratzeko urbiltzeko eta antopatuko topatuko duela ba horixe da hilero hilero liburu bat irakurtzeko aukera eh bueno nere oso ondo datorkidan eh eh e, Lotura bada, e, bestela irakurtzea oso gustokoa nuen, baina ez nuen unbait, beharrain bate indarra, ba, ba, modue regular batean e, irakurtzeko, eta orduan bueno, bola daka irakurtzen duen edo zuen horietarikoan nintzen? Eta era ontara, ba, bueno, hortze, hiledo hiledo nagol liburu bati, kasu horretan bi liburuai e, lotuta ez eta oso oso gustora. Bueno, horrengo hitzordua otsailaren hogeita zazpian, igartza jauregian artxarleko bosterditan eta hitzordu hortera peto peto ta bete betean joateko honena hilabete honetan zer liburu irakurtzea. Beraz, eh oraindik inguratu ezten horrek ere egin dezake. Iratik jimenezen, nora ez takizun hori izango da irakurriko dugun, datorri nilean zer irakurriko dugun urrengo liburua. Eta parte hartu nahiko luken edo nork, egin behar duen bakarra behasengo liburte gira joan eta liburu eskatu. Eta gero inguratu, nahi izan ezkero, eta alagoa bai, no. ala alapiztu ezkero, otxaiaren hori eta zazpian, egartza jaure egira. Bai, bai, eta inguratu daiteke, lasai, lasai, liburu irakurrita, erdizka irakurrita, irakurri gabez, e, irakurriz bezain e, gozagarri gertatzen da bertako solasean e, aritzea, zola solasaldia ez? ordua balasa lasai inguratzeko, nahi duen guztia. Eta hitza? Itza, ba, liburu horretatikan ateratako itza da, eta kasuanetan, azta muka. Xabier murruaren ondoko zuhaitzak zenbatzen joan zen. Zazpigarrenaren atzean, goizean jarritako soka bilatu zuen Aztamuka. Ots desatxe egin batek esnatu zuen jon. Iratzargailua bilatu zuen Aztamuka, baina botoia behin eta berriz sakatuta ere txirrina etzen isildu. Txistu elektroniko batek hautsi zuen une magikoa. Xabierre jauzi egin zuen. Telefonoa dardarka, ari hitzaion sakelan. Aztamuka bilatu zuen traste kerrinkaria. Itarrelsaraia ikusi ezean ukimenaren bide gidatu duda mudatan itxu itxuan nora ezean eta esaldi hau hobetu e, ulertzeko. Aztamuka dabil illun doana bezala. No bueno, argia sobren degoaintxe baina eskuak luzatuko ditugu da ez bada ere zer rukituko mi Alberto Ladoron piztiaren begiak liburutik, atelatako hitza. Aztamuka. Ez kerekaz gau. Ez horregatik. Aizehak jotzen zuen Ta oztuak erortzen Herri bakarti Aretan Gabuak luzea Ezkaratzetik Beasengo erreka jatetxeak Babestutako tartea Otordu eta mokaduriko xoenak Beasengo erreka jatetxean Igartza jauregiaren Parean Blasakutzak Ixilean, zabalak, kaleak, asaden, mende bateko, tabernak, tabernariak, jendean, eta trenak, eta pena jendean, Gaur, vuelta, vuelta en berriro emberriro, nera elusten Azkeneko hartan ikpun edarra bat kontatu zegoen. Ea gaurko, zegordeta doka. Nera lustan doka isotan geturritakara? Egun eh, ol. Eh, Zenbati puin kontatu ikuzu pasaden iabet mm, <risa> eta erdi honetan. Baina ezan gutxi xamar. Bestelago zer erdin batzuetan abilan eta gutxi xamar, baina bueno... Korritu e, da iragaraiak, e, gehiago Akaso... dakurri, dakurri batu, kontatzen ditu darak. Irakurri irakurri ditut batu, korri bai. Akaso bat kontatzen ditugu ipuñak konsiente ezkarela? Bai, bai, bai. E... Azmatu <laughs> ere, bai, egia bat e, zineztan azinaian e, ipuñitxura ematen dio gure diskursuari batzuetan bai. Netare. Nere, eta gaurko zer? Bagorko horre entzun dute sarrera aipatu duzuela indarra gure baitan dago eta bar eta ekarri dituz e, duela haginda hirurogeita amahir du urte jaio zen e, emakumeo baten kasta irakusten duten e, zirto mordoxka bat. Banaunean? Euskal Herrian eta zehatgo esan da Betxomunddian izen ezaangogapeio errota. Mila zorziren berogean asteasun jaioa Uka zinak dira haren ona, erantzun zorrotza eta hitz gutxitan gauza asko esateko zuen gaitasuna. Herri memoriak horrein dikare gogoratzen duaren lana, eta beraz erna izaren doaien berri ematen duzatuko. Historiak aztu duen norbaidu benik gaurra ipagai. Bello baino hiru urte beranduago, haren etxe berean, milia zortziron da berrogeite jaio zen xabina elizegi maiz zain zuzen ere. Bello ren arreba. Javinak jendena bertxotan edo zirtotan erantzuten momentzuen. Edo zerbait esan zal etaurek daka bertxotan erantzuna. Ezagutu zuten guztiek esate momentutzen gizonezkoa izan baliz bertsolaria izango zela, peilo bere anaila bezela. Ze erantzun den eta ateraldiak oso selebreak izaten moment ziren. Eta gaur haietako batzuk aipatuko dizkituz Eipatu dut, Xabina jaiozela asteasun, baina gerora oiartzunera joan ziren bizitzera. Eta ezkondu eta gero oiartzungo katalintxo baserrian bizi izan zen. Katalintxo baserri honetan, sagar ere gire ere Eta han, gerturatzen ziren gaztek, baumentziketen Xabinak zuen erantzuteko zaletasuna. Horregatik, behin, toreatzegatik edo, hala izaten, ezan omentzioten. Aioa txua, eta Xabinak algotik Ni ez, nakatsua, demonio, paltxua. Beste batean, katalintxo baserriaren aurrekaldean paretan masti bat, mastxe argola bat omentzegoen, eta bain batean, gizon bat, zagardotegira hurbildu eta matxe antzegoela ikusita jaten hasi omentzen. Baina xabinak etxe barrotik ma ma matxe agarren soinuak entzun, eta alaga kaldetu omentzuen norrote zerilean eta gizona kanpokaldetik, iso amona, iso, hortzak gozatzeko dinat, eta xabinaren erantzuna. Zer hortzak eta zerra gineak, aixak jaten ditukik bestek eginak. Beste batetan, xabinak izan honen zuen, gaztetan nobioren bat, harremanak aurrera eginez zuena, eta handik urte batzuetara, giak ere beste bikotekide batzuekin ezkonduak izanik, nobio hoizan nako horrekin elkartu domen kamiñeroa hauten zen nobio izandako hori eta Xabina albotik pasatzean holaxe esan omen zion hauxe da lur ederra eta nobio izandako horrek hartu eta eramantzazu bizkarrean eta hori entzutean Xabinak bai bai nik nahiko lurra bazaukak eskubian da eskerrean nik baino ge hartu aluen bazterrean beste batean Garai hartan, feria ondisa marra egiten omentzen oi hartzunen, Eta xabinak batzuetan, gaztania erreak omen zituen. Soz bat entruke, amar gaztaina. Behin batean, gaztaniak erosioen ondoren onela esan omentzion gizon gazte batek. Amona, bat ustela eta xabinak algotik. Fina, izangoan bestela, demonio pastela. Garai hartan, baita ere, errenterian, Azotan postu bat jartzeagatik diru pixka bat orbaindu behar izaten omenttzen eta trukean hamena ematen zuen papera ematen omen zuten. Hala karabineroak etorri omenzizaizkion minxabinaari eta haiek ere agarra jotzeko asmotan halaxe esan omenzioten. Sabina, be dinero eta honek albotik. Papel primero karabinero. Beste batean horre etorri omentzen e, izon bat. Ura ura saltzen omen zuen San Esteban jaietan oi hartzenen Azucar Piska batota Xabinak eta gizona adarjotzera etorri omen zu onera etorri altzara testigu da Xabinak albotik zu hemen izanagatik inportik ez dugu beste batean berriz serredun un izanik Xabina beren nazio peregrenazio, espero beren nazio ibiltzen omen zen eta alako batean Zaragozara ere joan omen zen baina dirua gaztatzeko goguan diegitik ez, eta gauan hon pasatuko eta elizan pasatzea erabaki zuen. Etorri horri hon mentitzaioen eta esan hon mentitzaioen, Sabina, hemen, venga, fonda, fonda! Eta Sabinak alotik, fonda, diruan hon Eta bukatzeko emakume honen kasta erakusteko, laro gitarra eratzi urterekin nintzen, Eta hitzeko gutxi beraz ez egun haietako batean ohean gehisori zegoela gizon bat etorri omen zitzaion bisitatzera ta la izan omen zer modu jauna tare ba emence ile inbernix ta orduan gizonak ah zer nahi du ba koniflora buruzudia bezala aitarako hemen gelditzea ta joadinak orduan ez motel ez eztenai aitarako hemen gelditzea Txanda, txanda, jangoikoak eman da, mundu hontan betiko izaten landa, ezin egingo zibagu goizoni deman da. Nere hori horri ezaten etorria. <laughs> Bai, eta, eta Euskalo zenbat atelan izanote diren, bidean galdu direnak, eta zidur horrela erantuteko gaitasuna zuenak e, bertxotan ere ingo zuela, nahiz eta etzegun bertxo bakar bat ere iritsi ezta, baina bueno, gara hartan emakume jaio izan areen rezioa ba bidean galtzen jarrai estu esaten zuke egindako alegin eta itakako bidean hasi ederrauek usteagadik eskerrik askon nerea e, bejon daiola e, xabinal eta e. eskerrik asko zuri berari egin dio zeon omenaldi ederronengatik mil esker joei venga ando seri <laughs> tristura navariren herria Ekaitzte den, ez da, lakoak, e, jasotzea, oroimenean gordetzea eta gero noskin gurukoi kontatzea galdu ez daitezen. Bai, oso derra da, ba, sabina bezalako emakume ba, bertsozale zirtolarien ba, testikantza oiek biltzea eta eskertzekoa nerea egiten ari den lana ez da. Gariak badatoz, joan ez balira bezala datoz, zer dakarte, zer dakarte... Ekaitzo txaiak zazpi. Zer dakar, zer dakar otxaiaren zazpiak? Andraizea. Azerre... Libura izango da? Liburu orkazpena izango da, otxaiaren zazpian arratsaldeko seitar dietan, behasengo, igartza jauregian. Liburu aurkezpena bakarrik. Liburu aurkezpena, musika, dantza, abestiak, ipuinak. Otzailaren zazpian an Arratsaldeko soiterdietan beasengo igartza jauregian Andurraizea liburuaren aurkezpena eta gehiago. Biokan izango gara baina ez biok bakarrik. Arroz. Biaseingo herritarrez berdinek ere parte hartuko dutelako. Zerdak... Nota geltzen diren biasteotan izenak ematen jungo gara bana eta gaur esango dugu, aitor furundarena gurekin izango dela. Aitor furundarena eta bere akordeoia, bere eskusoinua. Eta bere magia. Bertaratzen diren ikusentzulek parte hartzeko kera izango dute. Bai, jakina. Jolasean arituko gara. Gu beti jolasean eta jolasti. Bona, bueno, hori otxaiaren zazpian eta otxaiaren zazpia bita artean Andraiza Liburaren beste biale zazketatuko ditugu. Gaur bat eta bestea otxaiaren zazpian. Deitzen dezunan artean. Deitu lasai bederatzi lau iru laro berrogeita bat edo bederatzi lau, lau iru laro gehiamairu berrogeita zazpizen bakitara eta Liburaren zazketan sartuko zarete. Eh? Behasengo mirantxu liburu duendak, eskura jarretakon liburuak. Deitu lasai, eh, libura zunein zan de txeketa. Zertak arte karte, zerda karte, eroan zuten aza parte. Bilaioan zirenaren bilalatoz, zerda karte, zerda karte. Biotzautxi eza parte. Andraizea liburuaren zozketarako zerrendan lehenengo izena, gorka santeste zumarratik eta gorkak esan digunez, irati eman eskuminak, anari, bagoaz, e? Eh? Bagoaz, ana agutzera. Barneo jartsunen garraxia begirada distiraz di beten sakontasuna pauso ibiltariak korrika indarra badzen bain paper zuri baten gainean indarra marraztu zuen emakume bat marraztu zuen zirkulu bat eta zirkuluaren barruan irudikatuz zituen eskubi Ispilu aurran itxatzi zuen marrazgia, eta bain eta bialdi zerrepikatu zion bere buruari. Hau, nire indarra da. Ispilu apitzatu egin zen, eta kristal txikienkin kirri notxak eta bialdi zerrepikatu zion. Hau, nire indarra da. Hau, nire indarra da. emakunek banan-banan itxatzi zuen kristala utxibako bakoitza. Ispilua berrera ikizuen, eta ispiluaren xuxur lagosuak, bain eta bi aldiz derrepikatu zion. Hau zure indarra da, hau zure indarra da. Emakunek marrazki asko egin ditu azken urtetan, eta marrazki horietan ez dago marrarik, Ez dago arrastorik, ez dago bargorik paper zurietan. Ezerrez simulatuak mundua islatzen dio. Ez du ispilurik behar. Badaki indarra berea dela. Nik, Na, kantu honek, zer dauka? Indarra? Asko gaineak. Zergatik hauketera atu dezu kantua, eskatun izkizunan, ama izkidazu hiru bat kantu gustatzen zaizkizunak. Eta pa, txorietara joan zaizugurua, edo Mikelagoaren gana, edo askatasunera, edo indarrera. Ezke guzti hori da, niretzako. Zer da indarra, ana? Zer da indarra, barrundauk agun... Gauza hori ez, e, askotan kostaiten zaigula atatzea, baina, bueno, badakigula, dago, gola, bilatuin bardego, eta ataren bardego. Eta ze espazio dago gure barruan? Zer da gure barruan? Toki asko dago gure barruan? <laughs> Infinitoa, guk ez gehiago karrik azala. Zer gehiago gara? Askoz gehiago, Barrum, barrukoa zehana Et, hori geha. Eta hanak, zer ikusten du? ispilura begiratzen duenean, ispiladurren jartzen zarenean, zer ikusten duenak. Ba, orain momentu hontan e, indar hori ikusten dut. Egon eh, di, eh, momentu pila bat ez dela, ez dela hori ikusi, beste gauza batzuk ikusi dut dela, babildurra, baina oain momentu ontan, bai, indar ikusten dut. Bela indarra ikusgarria da, ikus daiteke? Ikusi ez daki zentitu bat ere. ra gara, barruarrutik sentittu hitz egin sentiarazi eta hitzgina arazten duen emakumea. Sihatsu terapeuta da kontzientziaren esnatze eta norberaren garapena helburu duten ehunka hezkuntza saio jaso ditu. Joga integrala eta meditazio irakasle izateko ikasketak ere egin ditu, Nafarroako, Maia Shakti eskolan. Yoga eta meditazioaren eragina postpolio sindromean tesia garatu du eta berriki La fuerza está interior liburua idatzi eta herries berdintan aurkezpenak egiten ari da. izbioaren aurrean jarri eta indarra ikusten duen emakumea, ana gizasola da. Ana, kaixota onge torritakara. Bai, eskerrik asko. Ana zuri irakurri dizute, askotan esperientziak edota aldaketak inflesio puntuak dira gure bizitzan. Beharrezkoak dira inflazio puntu horiek. Bueno, ez dakiz baina gertatzen dira. Orduan badago momentu bat ba, bizitza aldatu eken dizula. Eta bueno, eh orrartzen balin baduzu indarra eta hori ba jarraitu eken dizu, baina bai, esan momentu batzutan inflazio hori aldatu eken dizu bizitza. Eh gaur da oso pertsona aktiboa eh Argitaratu berri du e, liburu ederrahau la fuerza estaintu interior liburua atzo bertan ormez egin zinene aurkezmena egiten, baina puntu hontara iritsi bitarteko bidea e, luzea izan da eta eta bideak jarraitzen duza nondago bide horren hasiera.:, bueno, ba, <coughs> e, niko hain nikoain hamaboz urte daukat. bi urte neukela e, polio eman ziaten eman zidan. Eta, egon bi urte, ibiligabe, la urte arte ez. Eta, bueno, gainean medikuk esaten zuenez, ba, sekula ez nitzela ibiliko. Oza, beti, naziarro edaz edo, hongo nitzela ez. Baina, la urtekin, ba, ben, e, e, oiti hekin hitzen eta pareta helduta duta, eta pixkanaka, pixkanaka, ordu nazi ez. Eta, bueno, horrek ere esaten du, indarra barruan daukagula ez. ez. Eta, bueno, ba, nere bizitza izan da, naiko normala, komia, baina, bueno, defekto fizikoenekin, ez. Eta, ohen dala, behatzi urte, ba, sindrome postpolio esan eh, ziaten dukala. Eta, hau zer nahi dozan, ba, bueno, polio maten digutenen, eh, polio virus bat da, eta afektatzen digu, ba, neurona motorari, oza, normalen, ba, muskuloak, eta ibiltzen duna, ez, bat, esan katan, esan katan, ba, baita besoltan, da, bueno, baina nike hankatan daukate gehiena, ez? Eta postpolio eh matematikin badizu edo hori hartzen badizu, ba berriz neurona pila bat hiltzen die eta orduan ba, berriz eh daukazu hor, osea, ja, ba hiltzen ba, bueno, ba die berriz pila bat, ez? Eta bueno, ba, orduan eh lanai utzi nion, gainen momentu hartan taberna lana egiten nun eta ja hasi nun e, jarraitu hor eta bueno, eman ziateen invalidetz bat. Eta ba taberna saldu non eta estudiatzen hasi nitzen. Ta bueno, ba, orra hasi nitzen Madriden, Donostian hasiatzuitzen, da, da bueno, beste gausaen beste batez. Eta oraindela 3 urte joga hasi Ba, bueno, ba, bukatzeko e, tesina bat inbarkentun, eta hortunek egin, non, ba, tesina hori ez, e, nola, oza, zeizan da niretzako joga, joga ikastea ez, e, joga eta pospolio, e, oza, nola hobetu donere bizitzea, bizkatez. Eta ordun... ba, bueno, ba, Tezina hori maitzu emanionen joanen, ba, zantzian. Aina lan hau, oza, argiak usi behar du, porque, bueno, ba, zuri lagonduin dizu, baina esker jende pila bai lagonduleke. Eta hor, hasi izan ba, pixkatez, eta hor, ja, baina, baina lan potuloa egindazion, egindazion, ba, tezinan, ez? Baina, karo, eman inbazitzaion, ba, liburuko hauza hori, ez? Talin gurten, ba, jo, aukera aukin on, eta pari eundi bat izan zan, e, indian egon hitzen eta erdinez nirezemekin, Eta joandik etorri nitzen, baina, bueno, buztuta ba, ez. Eta hor, indarrori, ba, eraman dinon, ba, liburuai e, forma pixka temateko ez. Eta, bueno, ba, hola izan da. Ordo nandiketorri nitzenen, puja, hazin etxen txipi japa, eta, bueno, tala ta saluda. Oraintzena, eh, liburu eskuetan hartzen duzuenean, lehen saio hasia horretik elkarrekin joan gara, da z, ohenche soriontsunago, eh, liburua oso ederra da. Zer sentitzen duzu eh, bukatu dezun bideoren eh, bueno, ez dauka zertan amaira izan beraz, e, orain argia ikusi dut, orain horrek beste aukera batzuk emango dizkizu ba, eh, irakurleengan hurbiltzekoa, e, beharra duten beste pertsona batzuengana hurbiltzekoa, eh, Eta hori ere bidearen jarraipena da, baina oraintxe momentu honetan, e, berriki liburu esku hartu dezunean eta hain beste urteren ondorengo e, lana eskuetan daukazunean, zer sentitzen da? Jo, ba sentitzen da, jo, ba bueno, este luego no se ¿no? Es baina ba ez da git, nola que, a ver, lan badala eta argituin badetela lan hau, saorida sentitzen dutena momentu hontana, ez? Ar, o sea, argituin badetela lan hau. Eta gainean nola nekeko, osea oso errixidatzita dago, ezkenen, neiko sakona da, ez, baina bueno, baina oso errixidatzita dago eta ordun ulertzeko mukoa oso, oso oso oso ondo, ez. Eta hori da sentitzen dutena, osea Sabaldo inbardetela lanao. Mhm. Ana guazene berriro atzera, kontu asko kontatu izkigu zu, eta eta bizpairu minutuan bideo oso egin dugu. <risa> Baina guazen pixkate anak bi urte zitueneko e, momentu hartara, e, inoiz pentsatzen jarri zara eta parete gildu eta oinez hasi ezpan intz edo ze, ze gertatu zen momentu horretan. E, nondik iristen da indarrori bintza zeunbea zara e, kontzientzia ere e, bueno kontzientzia heldua bezaint garatu gabea eh ez dakit bultzada hoe bulkada hauek eh nondik sortzen da Bueno, zer dugu nirez nahi sakordatzen hori gertatu zana. O sea, nahi amaketa kontat, kontatutako gauza diez. O sea, beak esaten zon e, ba, milagroa sortu zala momentu hartan ez. Karo, danak pentsatzen zuen sekula ez nitzela ebiliko. Eta darrepinte, ba, ba, bueno, ba haikitzen aiz eta hori. Orduan, e, nondi e, sortzen da babarutik. O sea, lehen esan dizuten bezala ez gela salabakarrik ez. Eta orduan, ba, hor badaukagu beste gorputz batzuk ere ez espiritualak eta, bueno, nire txako baintzat ez. Eta, claro, nire nahi zakordatzen, baina, bueno, hori sortu zan, seguro. Seguro, oain bai dakitenla sortu zala hori. Oza, mm -hmm. barruko indar hori, ba momentu baten zan zonbeira. Aldezu. Gero bideak aurrera egiten du, ana bihurtzen da neskatu izatetik emakume izatera, ama bihurtzen da, eta ja bere heldutasunean, pospolioa azaltzen da, nah, eh, hor jabalago kontzientzi garatu bat eh, momentu horretan, zer da sentitzen duena? Eh, ez dakit, bera egiteko arrisku ere hor dago hor eh, bai eh, eh, azaldu behar dela indar kontzientze hori ez eh, eh, ikutu beharreko indar hori aurrera egiteko? Behera, izango zut eh, neurologa junitzenen, bueno, esan zianen eh, diagnostikoa, E, esan zean behirana ez dizut bildurra sartu nahi, baina bueno gauza honek normalen, ba, degeneratzen juten die, ba, igual bosei urten marrun igual zile baten ibileko zea, eta ez non sinistu, zani unik ez <laughs> oza, sea, garbi neuken, ez ez o sea, eta egia da, batzutan baztoiakin ibiltzen bastoiak inibiltzen eh? naiz ba, eta ibiltzen baldimanaiz normalen inibiltzen dit, baina gehiago, ba, bastuia behar dut, porque konfianza ematen dit, eta hori Baina ez nun sinistu, eta esan non, osea, esetz, osea, es nahizela zi si abaten eseriko betirako, ez? Eta, kau, claro, beha begiratuzia nola, como dicendo, aizun, maja, que eme MM meikoani nahizela, osea, zuke zango dian, zu neiz, esan barete. sí, bareten, zein Eta ya, asinitzenen, ba, terapia alternatibonekin gainabea sumarran zeon momentu hortan eta esan zian be Donostia joan bazala eta naikuzulan nire kasua jarraitu, ez? porque sola exautzen inorain gazte, ba síndrome pospolio, eta bueno, naizola jarraitu nire kasua. Eta bueno, sanian maietz, joko nitzela Donostia, ba aurten bain, ehia revisioa es. Junitzen hurrengo urtean, claro, ni tagernan eh lana egiten on ez, Lo egiten itenon egunez, afaldu egiten non bokadillo unero, o eta nere bizitza san, ba piskat desmagratuta ez dakit, lanan, o sea, tagna lait naritiko nah, baina normalean bizitzeko ba desmagratuta, ez. Orduan, eh taberna utzi nonen, ba nere le, e, bizitza aldatu egin san. Asi ba hori, gauez lohiten, jaten hobeto, asi nitzen igari egiten, joga e, egiten, eta claro, junitzenen medikuna ba neon ja asko eta galetu zean, pero ke has hecho? Eta jo, niuk porzik, jo, porz empezaba a zer joa, porz bakizu eta ez dakiz zer, egiten dute unero eta, oza, Begira tu zean, así, como las bakas al tren esaten da bezala Eta gaina, inzinua tu zean, como que, a ver, esen zun sinistu, eh, zain hondo, e, oza, eote Eta, como que, igual, trampan txiki bat edo egin nola, ba, diagnostiko hori E, ba, Txarrago mateko edo ez da kitolako insinuazio batin zean Eta jo, benetan keoria morro eman zean Eta gaina bila, roi bak nolazian, neiz sartzen ziaten ankatan Horratz batzuk, kable batzukin, orden ardu dorea batea zihosten Eta ematen zioten korriente, eh? Ba, jakitzeko neren, erbiok nolazeren, ez? Osa, zetran pain behar detnikor, orduan morro sea, eman zean Eta gehioz neiztun Eta izan dezala, bai, daite, daiz joan hor tratamendu fisiko bat badago, eh buruak, menteak zera ze, egin dauka e, prozesu horretan anak esaten dueen e, laubost modaen zuten desunean. Laubost urte barru, boei urte barru e, gur pildu nahulkian egon zaitezke, zuk zezu horori sinisten eta zure bizitzai buelta ematenari hasten zara. bai fisiikoki baina pentsatzen dute, lanketa, mental hausnarketa e, e, e, konfiantza bide bati heldu ere bai. Klaro, ezka izkenen, eh, nik esaten deten bezala, somos loka pensamos. Ordun este, karo, zu burua eramaten maldin badezdu, ba, aurkil baten bukatu badezula, ba, ba lonski hor bukatuko duzdu, ez. Eta, egia da baita, ke askotan eh, jaso imar dugu errealitatea eh, ere ez, baina... Baina ez que lehenengo proba, probak egin behar dugu ezin gea eldua lo primero que nos digan e jazta, porque benetan siniste maldima dugu, ba hor horreldutuko gea horreldutuko gea hori landu daiteke, edo anari berez sortzen zaio eta ana mundiala da hori landu daiteke e, la, eta landu beharreko zerbait da, nola landzen da sikoindar e, konfiantza hori e, Bueno, badare teknika batzuk, ez hori landu iten da, ozera, ni ez nahi superwoman, eh? Zas, danok daukaguin dar hori barrun, eta hori landu egin leker. Ba, nik e, adibidez meditaziokin, da herramienta nahiko potentea. Eta gero, ibiltzen dut, e, xiatzu ere etzen egiten dutenen, egiten dut beste teknika batzuk ere efete, ez dakita txutak zuen, edo jopono-pono. Nik urugo jene honitzen, nirulea bete, e, eta nautzin honen, aukera ere ukin honen, eta eta joanitzen ba beste lan batzuk egitea eta bueno ano enje erdisko batzen, osea umek sida e, con lan egitea eta hori. Etan ere ba asko ikasi nun eta jopo mm, noponoan ikasi nun es. Eh, ikasi nunen jova esatenon, jova oh, igual han beste kultura bada eta oso desberdinagea eta igualan pff, hau zekit eh, ondo ondo pe, dunez. Mm baina egia esango dizutke nik nere buruekin lan egiten detela hortaz eta etxea etortzen dien jendeekin ere eta funtzionatzen dula eta bueno baina diea teknikak se eh? tabatesere eh jakin behar dugu burua ipintzen eh, mina ez digun egiten tokitan osea burua izkenen eman eh, iten digu. eta buruan jabea gukea ez da bea gure jabea eta hori garbi auki bar dugu eta meditaziokin ere, ba, bueno, ba, lortzen da, eh? O lasaitasun hori eta buru aukitzea ba beretokin eta eta ez dakit arkitzasuna eta indarra, poso kustu. Eh, o eta bueno, eh hala kon meditazio klase bat edo jasotzea, oentze Irratien zuten dagoen horrek, bere burua meditaziorako prestatu beharko balu, zer da? Egin beharko luken e, lehenengo gauza edo nik orain txen burua meditaziorako prestatu beharko bano, lehenengo, lehenengo naita ez, zer egin beharko nuke? Ba, lehenengo inbarko genuke e, arnaza sakon bat hartu, Oza, ez dakik gugondoa arnazten, eta inbarko genuke ba hori arnaz e, lusea eta sakon egitea ez bat ez ere sudurratik, dana sudurratik. Ordon bueno, Baia ja, hor egiten baldin badugu, ba, behatzi aldiz, edo, lako arnazketa bat, ja, e, gure burua era pixkat e, gesten da, ez. Hori egindagero, izten dugu begik, eta ematen dugu atentzioa, ba, gure bilotsara eta hor gelditzen geha, eserpensatu gabe. Eta hori dalenengo posto, hortik aurrea, Gauza gehiore gertatzenik, gertatzenik, gertatzenik, gertatzenik, baina. Bueno, arnaz asako nartuko dugu, bederatzi aldiz, begiak itxiko ditugu, gure pentsamendua bihotzera eramango dugu, eta meditazioan musikak badutoki edo isiltasuna da entzun beharduna.: Bueno, nahiko pertsunala da, orduan bakoitzak behar duguna. ezat, osa, nik musikakin ere egiten detez, normalen. Baina, bueno, badago jendean, nahiago dola esergabe edo... Bueno, Arna zazakon hartu eta begiak itxi. <totipa> izenean, ama eskailera bat eginen dut zer ura nio bezain ama izarra biltzera joateko bolzilloak izarrez eta kometaz beterik etxiko naiz eskolako lagunen artean banan, bana banatzera bunları <susurra> Zenean, ama eskailera bat dut zer uraino bezain gorakoa ama izarra joateko bolzilloak izarrez eta kometaz beterik etxiko naiz eskolako lagunen artean banan, bana, banatzera Baina zuri amatxo Ilargi betea ekarriko dizut Argindarrik gaztatu gabe Etxea argi bezazun Baina zuri amatxo Ilargi betea ekarriko dizut Zerda siatxua? Bueno, Siatxu da teknika oriental bat Japoni da Baina gero, bueno, danabezela e, daude kaminopila batez Eta nik e, ikasinun e, bidea, zan masuna gana Hau sartuzion siatzuri ba, pizka psikologia eta eta bueno, ba, orduan lana pizka dezberdinagoa da Baina siatzu benetan da teknika bat, ba, pizkat e, akupunturan antzekoa baina orratsakin dan eh, egin beharren, ba egiten dugu behatzekin, ez? Honek esaten dute orientalak, eh, daukagula gorputz bat, ba, hori, ba, ba odolana, ezta kezer, eh, maiña baita daukagula energiako gorputz hori, ez? Orduan hor ataskok darenen, ba gaixo gaixot, gaixotasun no, gaixot hartzen dura. Eta hasiatzuki egiten duzu, ba, bai presiokiin eta estiramentukin eta hola, ba, punto horrek pizka desblokeatu. Baina, e, nik eh, claro, xiatsu posturak ere nahiko saiak die batzuk, eh? Ordun, ba, bueno, nere dificultatea egiten dit e, lana loton egitea. Ordun, e, beti izandak eh nere lan formagaitik, ba, emoziok era ere eh askatu jendiela, ez. Ordun ba hasieratu bukatun horren, gelditzen zaidan ba nahiko pobrea edo bueno, ezta kit bakarri fisikoa, ez? Horria claro, atortzen da bezero bat eta askatzen baldima saio emozio bat eta gero sinti dio zua san ala orain bustakela bidea, ez? Ordun hori bideratu bar Eta eta bueno, eta horregaitik hasi nitzen gero joponopono ta ft egiten ere mm -hmm. saioan, porque claro, hori ja bideratzeko emozio hori. Eta orain ba yogarekin ja meditazioa saltzen dut, ere eta ja gelditu sai lan bat ba nahiko itxia, eh? Alde batetik eh lan egiten dugu, xiratsuekin, eh eta jo, bueno, bueno, lan egiten dugu eta meditaziokin espirituala lan egiten dugu. Orduan ja gelditu da ba lan bat nahiko itxia, baina bueno, hori da nere lan egiteko modu merezia entre comillas. E, ana, Japonia, Uruguai, India e, hemen ere sortzen ari da poliki-poliki? Edo, bueno, kanpo tijatorria, kanpoan duten e, teknika, terapia, lanketa hauek e, gero eta indargeiago dute hemen ere? Bai, E, kostata, costata eh, o sea, mengo piskatitzia gera, pues eske costatuitzen zaigu, eh? es, o sea, horrek eh, sinistea eta bueno, aneko. Bainan ikustente piskanaka sartzen nahi diela, eh, eta gainea, bueno, o demostratuta dago la teknikak eh, onadiela eta da ez dila izan behar eh, ba, mediku normal baten kontrakoa izan, baizik komplementarioa, ez, eh? eta ordun. Bai, piskanaka sartzen a!=diela. Zer behar ditugu? Hau da, nor joaten da anarengana? Eh, laguntza eske edo bere bidea bideratzera edo zergatik anarengana joaten dena? Zergatik joaten da anarengana? Serenbilla dabile jentea zer behar du edo zer falta zaigu edo edo zaigu ezter falta eta eta gure burua osatu behardugula kontaratzen gara, e, bueno, eh, izan nahi dut. Bai? Ozer da gorren atzean? Bai, nik hori da lapizkat, eh? Osa, nahi degula osatu, eh? Bai. Osa, nirea etortzen da jendea, normalen etortzen danen eh, ez da fiziko gaitik, osa, eta gaina ez den nahi hori, osa, hola lan du, ez den nahi hori gaiten. Este, gauza fisikoa bakarrik eh, nahi baldin bezu landu du, babadare hor fisioterapeutak eta beste batzuk, osa, ni baino askoz preparatuta da garela, baina nire etortzen den jendea, e, normalen normalean etortzen da araso emozional potente batekin. Eta orduan ba bueno, ba hor, eh, niki diot. Eta eta bueno, ba, jakitzeko badaudela bidek eta gainea gauza guzti horrek, ba bueno, nik eh erramientak ipini leket, e, baina gero bakoitzan lana da. Lakoitzan lana da. Baina, bueno, hori ere ikasi egiten da. Non dago nafarrako maa xakti eskola? Maa xakti dago ujueko biden, ujueera, baino, a ber, bos kilometro pizkalena uh -huh. hor zulo baten zartuta, erreK ondo baten. Zerto batuzen zenuenan. Ba, bueno, eh, nik tipoa esautu nonen, esan agatida go maixua, eh, lehazpin esautu non, eta klase baten eta jo ikusi non edo konturatutzen ba bere diskursoa gustau osea gustatuin zidan eta gainea ba ba bueno osea esaten zuen gausapilla bak ni beti burun neukala, baina sekula este zula esa baina esaten du jo eh pues bai, egiten du un poco ba nik be e, ni pentsatzen duten gausakien Eta, bueno, ba ja junitzen egin on aste santu baten boste eko eh, kurso bat, joga eh, celular edo. Eta horia konturat unitzen ba formazioa imanura. Eta ja sartu unitzen ba bi urteko formazio hortan. Eta handik etorrezante sina gero ari ura edo borobiltzeko eta tezinaren fruitu bihurtu da eh liburua la forza ez da enturi, entu interior. Mirarintzen azalari begira, e, zer baitegatik itz bakoitza hasten da izkia undiz? Bai, <laughs> porque itz bakoitza bere indarra dauka, <laughs> eta horre eman imar zaio, bere tokia ere, ez? Ose, bat, bat, artikulo bat, artikuloa dalako da txikiua indarra haundiua dalako, ez? Ose, bakoitza dauka bere indarra, bai, bai. Esaldiak zentsua izan desan hitz bakoitzak egon behar du bere tokian. Horria. Eh? Ze ikusten duzu azalera begiratzen baldin bazen bad ditugu liburu mai gainean, e, pixkat entzulek e, ezagutu dezaten e, liburua ze ikusten da azalean. Ba, azalean ikusten da bi bat <coughs> eta bi hori ba nada diamantekoa, ba ez. Zebada diamantea, ba. diamantea da arribitzia oso indartsua dan hori, ba, ba, potentea. E, etortzen da hitz griego batetik, naikola esana, eh, o sea, dela eta naikola esan invenzible ez? Eta gusti hori gukea. Eta guk bere, o sea, gure individuellean, e, landu egin ber dagula bakoitza gure burua, ba, ba ez pertsona ¿es? Persona bezela, ¿es? Baina ez, galera, ez ez ez gaudela bakarrik ez gare uniberso barruan eta hori da azalana asaltzen dana zenbatizar daude unibertsuan ez <risa> dakigot <risa> <risa> A ver con todo hijo de un <risa> Ana ikatzen zen idealen irati oso gustora nago eh editorialak argitaletxeak eh nainuen dit adibidez eh Izkimota ezta eh serret pertsona la nainuen zerbait e, irakurtzen duenak nabaritu dezala nire eskua dagoela horrez, e, askotan oso hotzak dira e, kaligrafiarako erabiltzen biltzen ordenagailu informatikako izki motak, eta zu garbi zenuen e, nik nahit irakurlea ni gertuan sentitzea, eta nik irakurlea gertuan sentitzea, idazten duena eta irakurtzen duena gertuan egotea. Hori izan zanda nire helburua gainea, ez? Ozea, eta eh irakurtzen duen jendea liburuak irakurri duenak ala saten diate, nola itze egiten desu e, gauzakan sakonatas, an simple eta asmoa hori zan, porque eskenen eh ohituta gare, ba, igual espiritualitatea edo itze egiten degunen, ba, eztaik eta bueno, eta holako hitz potolog ke gaina ez daukea ingungo sentido neretsako, ez? Orduan, e, bai, hori e, nahi nun gainea, ez? Oza, jendean gertu eotea eta jendeak ulertzea gauzak ez diela hain komplikatuk, bai, zekela simple diela. Eta oso gustora nago porque editorialak errespetatuto dana, ez? Idazte bai, eh. prozesua nolako izan da? Ba, idazte prozesua izan da, tezinan abatez ere, eh? porque hori izan zan lan potoloa egin nunen. Eta gero ja, ba, ematea forma eta hori, ez dakit, nola gausak hain garbi niukan. Eta ba, banekin hola naiz nula. Eta gainea, bueno, ba, editorialan ere badare bere ekipo de de eh dibujante, ketaola kok, ez? Ordun, ba, azala emanionen, esanio, bueno, nik e, hau pentsatu diet izalekela, baina zabali nago, ez? Ba, naiz zuen gausan ebalduzu aldatu zer, baitetan. Eta, bueno, ba, esan zeaten nesetz, oza, e, bilera txiki bateuk izuela, ba, tenikonkin, eta, bueno, eta pentsatzen zuela, zala oso-oso egokia, ez. Eta, bueno, ezkizakit neri ezait oso saia egin, porque gauzak nahiko, nahiko garbineukan, nahiko garbineukan. Argazkiak ere badaude. Bai. Zenbait, ariketen e, posturekin bai, eta azalpenekin, eta bai. haude irakurleak ariketak ere topatuko ditu. Bai, bai. E, hemen barun e, ikusiko dugu, kao, joga ez da bakarrik ariketak egitea, ez? Osa, joga hori baino pizkageio da. Bueno, izkenen ere filosofia da, orduan ba. Baina ikusiko dugu ariketak eta, bueno, ba, esplikatuta dengo die, dago ba, nola ginten dien, eta zertarako balio duen, eta guzti hori ez... Barun ere aurkituko dugu pranaiamak edo arnazketak ez, eta sertarako balio duen, arnazketa desberdina daude pinita, eta nola egiten dien ere, ere. Eta gero baita, ba, lehen esan deun hori, eh, liberazioan emozional hori ere, ba hor badago joponoponon ere teknika ipinita nola egiten dan. Eta baita hitz egiten dugu, bakri jaztaz eta, eta bandataz, bueno, die beste teknika txiki batzuk ere. Eta atentzioa ere, nola landulegu, lan, lan laikegu, eta gero meditazioa ere. Ba guzti hori, ba, barrundago, eta nik uste ondo esplikatuta, eta errexez, oza, jendek egiteko. Eta egia da, que asanak, oza, posturak, ba, bueno, ba, nik flexibilidade asko daukat, baina... Eh, ez dugu gure limite eh, pasatu behar, osea, norbaitek astemaldi bada ba asana bat egiten edo postura bat egiten, Haiatu behar da ba bere limiteaino eta hor arnastu in badu eta bale. Eta ordun konturatuko da gainea piskanaka piskanaka ba, limite hori buskatu egiten dala piskatez. Baina badago jendea esaten dula, jo, eske jo palo como un palota, ¿sabes? Lehen esan duen bezala gu ez gila bakarrik, ez, ez gila gorputza bakarrik daukagu, nire, niretzako gorpus ba, gorpuz gehiago, gehiago, ez bai mentala, gorpus mentala, gorpus emozionala, eta gorpuz espirituala, baina lantzen degunen gorputz bat, bai fizikoa, momentu ontan, ez te asanakin, ba beste gorpuzak ere em, onartu ikendue. Orduune guk lana fisikoa egiten dugunen, ba, gure burua ere lasaitzen da eta alderantziz, osa guk egiten baldima dugu meditazioko lan bat, edo emozioko emozio lan bat, ba, gure gorputzai ere ba, ondo etortzen zaio, porque hizkenen gorputz bat baino gehigia.: mm Han -hmm. aipatzen duen jende urbiltzen denean jende hori zer da emakumezkoa edo gizonezkoa, edo ez dago ez berdintasunik e, e, zenzu horretan. E, normalen, em, emakumezko die gehiago, baina gizonesko ere batzuk badare. Pizka gehiago kostatzen da, sabaltzea gizonesko. Eta, eskizkenen, eskarbatu egiten dugu eta emozio katara imar dugu, porque neretzako baintzat, or dago, sustraia or dago. Eta ordun hori askatu inberda ez Eta gizoneskok, ba, ez dakizzer gaitik Baina otxuta garek, e, nola esaten dan Los hombres noioran, ba, bai Osea, baina gutxigo etortzen die Baina, bueno, etortzen dienak zabalik, eh Zabalik How many roads must a man walk down Before you call him a man Gugu handezu kantua noiz deskubritu zenon? Oh, Ezan bizun behen, berdogeita emabosturte daukatela. <laughs> Eta hau ba nere, nere gazte garaiko abesti die. Hortun hori ditu die batzu, borkekau gero taberna ere ba musika pila bat aitzen dezu, batez ere ba... Baina abesti honek die ba hori, darela nere barrun, puz, pues, de txikitatik, ez? <laughs> He's blowing in the wind The answer is a blowing in the wind. He yes, and how many years can a mountain exist For it is washed to the sea. Yes, how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Analibarana orkezpenile gazpene egintzen zen lehenengo orkezpena, eta atzo bertan orma izan zinen. E, aurrera begira ere, hitzaldi e, orkezpen dexente dituzu lotuak, e, eta ez hemen inguruan bakarrik, logroño eta faia, e, ze, ze jasotzen ari zara ze ematen diezu bertaratzen direnei, eta ze jasotzen ari zara e, bertaratzen direnengandik. Bueno, eh claro, Nik eh, liburua eskaintzen dut, hor bueno, barrun dagoena, eskaintzen dut, Eta jasotzen detena da, o nola eskezaki Atzo ere hormaztein, o Antzolako jendean el eenguzu bat etorri zan Antzolatik. Eskerak. Eta, ba, ez dakit, ataungo jendea, eskenik ez ditezautzen, beste jende kanpokoa ez, baina, bueno, maten du, que liburua liburu, haiatzen nahi dala, haiatzen nahi dala. Erantzun jasotzen ari da, ez da. bai, bai, bai. Ba. Eta nago, ba, bueno, ba, soratzen, zizango izut. <risa> ba, Gainia sentitzen dezu, ez, maitazun hori ez dakizu, ba, igual, aspaldiko, aspaldien ez da zu jendea, eta tortzen diena, bueno, ez dakit, torzo oso oso posik nago. Urrengoak non izango dira? Latorren ba, bai, tafaian... azten paian. Ba, eta daukat eta urrengon Tafaian. Eta ja otsailen 19 sumarran, eh, hogeita sei oñatin eta bueno, ainezkio nahiko gainea gertatzen aidana da, ke, nik eh aurkezpena egiten detenenen Ba, em, proposatzen dut ere egitea tailer txiki bat, eh? Saiago lar orduko tailerra edola, ba pizkat barrun dagoena eh praktikan ipintzeko, eh? Ba, postura batzuk egitea, ba arnasketa nola egiten den, meditazioa nola egiten den eta ordun, ba claro, eske benetan ja denbora Guna egiten zaitelea, eta organizatu nahi detondo, berke guztia honeretzako oso berria da, eta ordon nikoan ja ahiatu naiz ba, eukitzea bizikalibat bat, entre komilas esan da, ba, nahiko, ona, ba, niko izen nire lanak egin egimeardet, nire osa igaria egimeardet, eta nire joga egimeardet, eta oain ez naik hau, ba, piska superatzea ez, ordon, ba, bueno, hartu ardet, piskaet, olegita ta ta undu pentsatuta eta bueno pues, nekatu gabe daitezan. Hauden hauden hau gai san san san. Ese es hori da, dana berria da la eta ta dila piskatola, eh? Haudena eh weborri batean ebiltzen duzu. anagisasola.com seasmorekin sortzen da. ortopatu hitzakegu ba zure egindako elkarrezketako ortopatu hitzakegu e, liburuaren aurkezpensa sinopsia e, ortopatu hortopatu hitzakegu jendeak egiten dituen Iruzkin eder horiek, ez? E, pentsate dizugarri eskertzen dituzuna, akortopatzen dugu e, e, agenda. Eh, bildu nahi duzu pixkat e, prozesua ematen ari zaizuna edo, ez? Bai. Bueno, daukat suerte, suerte, baina isturargarria, o sea, derese mea informatikoa da eta lana egiten du eh Martinugalden izetaten. Orduan handik prestatu diate dana, dana eta orrun, claro, ya te horrivat, pues orakisu. <laughs> Oso, oso, no, oso naez. eta egia pues bai hor aur, aurkitu ba, zuk esan desun guztia halaxe da analisasola.com hoixe la fuerza esta en tu interior bai eh, eskatu ni liburu libro batana bai <laughs> eta daukat eh, horri lotuta jo bai vera este bueno hago kurtauzan orain dela ez Eta, bueno, eh Inauteri zien. Ni beti neko kuçi izan naiz. Bueno, eta jarraitzen dut ere. Eta, bueno, baina Inauteri eta, bueno, urten ginen lagun bat eta 2 e, horretxura, aurretsura, ba bakizu, ba, pixkat joergaia, ez. Eta, e, jo, mutiko gazte bat gurekin, ba, eztegit, eta Arna batenan gurekin e, topatu san eta gau guztia gurekinan san. Eta, bueno, ba gustora, ba, dantzaitzen, dakizut, eta, bueno, jiji jaja, ta besten, da hola ta. Eta jo, baya etxaldia juinenen, jo, motiko hau zan, natiko, eta plazeroin zan, lurrea oza, baina, piskaz moskorritazion, eta bakizu, eta plazero izan. Eta, bueno, eta, ze, etxea emango izut, eta, jo, ezekin ezaten non bizizan. Eta, bai, hor horretxun da, ez dakit zer, bai, baina, jo, destakiz, ez dakit, ez ekintan, nola utziko diot kalen, oza, mutiko gazte batean izaten nabeta, nere semea baldimaliz, oza, ez dakit ez, sartu zizai dan hor sentimiento puko de kulpabilidad, ez dakit, eta ez jo, nere txea, jongo, oza, loikia ez, eta, bale, bale, bai, bueno, nere txen bi hoi bakarri dagare, nerea eta nere semena, bueno, nere semena, jaspatien ez talan bizin durekin, baina momentu hartan bai, Eta orduan, ba, janeroian sartu nion, man, oza, oza, ba, ama naiz, orduan, ba, mantai pininion da dana, eta nixen mekin sartu nintzen oira. Eta zan nion, nantar, jo, inkilino batekari, eta zezatela izi, eta bueno, ya, konta union, eta ez hautzen zon mutiko hori ez. Eta, bueno, horrengo egunen, ba, e, karo, inauterita eskantzitazioan, ez zin zan ola kalea erten, orduan handerren prakabatzuta, kamiseta bat ipinazan, da, ahun zan, Eta bolta oso erropa, ba, liburu hau oparitu zean, kaperuzi tal manjatan. Baina, eske, barrun ipinitzeana, bueno, eske, bueno. Irakurtze komoduka. Grazias por el rescate un naufrago. <risa> <risa> eske, ne hartadan aginon, benetan, hoppe, ose, ese, bai, eta gero, ba, egitan, irakurri nonen, pues, piskat, bak, izu, eh, nola da la tipa ezta, Eh, mis lunatik edo hau eh, bueno, orre, personaje batez Ba bueno, ba pizkat badaukat, dira Mis Lunatic hau. <risa> <risa> <risa> <risa> Orden Anagisa Sulaque eh, itako entzulei gomendatzen dien liburua, eh, nik ere bere garaian institutuan irakurri noena, mm -hmm. Ka Peruziten Manhattan. Bai. <risa> Osondo, ana nizun baita, eh, eh, ez dakite karri dezun, karriko zu zerbait zuri indar rasko ematen dizuna. Ah, ez dut esarko. Hala, <laughs> <laughs> galderatxo bat, e, dena esanda da dago kai honetan, e, ikertu beharreko, ez dakititzeko kia den ikertzaren azizuraskiongo da jendea hortan lan egiten duena e, bideak bilatzen ari dena e, pentsatzenet, jakintza hori ere meditazioarena, ausnarketarena sentimenduena, emoziona e, infinitua dela. Bai, eta ez infinitua bakarrik, baizik bakoitzak eramaten du bide hau e, bere modura, ez? Osea, e, batzuk esaten du, ez meditazioko modu bat, bai, eske hola izan berdata, ez. Osea, bakoitzak bilatzen do, osea, e, hombre, dare teknikak batzuk, hori bai, baina hori ja, teknika piz, e, txiki hori ja hartzen dezutenen, bakoitzak bere egiten du lan hori. Eta hala izan berda gainea. Osea, hala izan berda. Oso pertsona pertsonala izan berda. E, zerbait gehiago esatekoana zintzile geltu zegoen bat, bueno, pentsatzen goza mordo bat, joko goza nukela esaten e, <risa> ez dakit ez, ba oso gustu sentitu naizela, zela, benetan pixka bilburra baneuka baina oso, oso, oso, oso ondo sentitu naiz behirana, aurreko astean hasi nien joku honikin, eta zu iseritazo den tokian, ba egontzen e, e, izketan ba beste idazle bat, ekazetaria e, eta bukaren sani honen Mikel egin duzu galdera bat, zaintzilikutziko dugun galdera bat eta kaso erantzungo du urrengo hastean zuzend tokian exartzen denak eta berak egintzen galdera uzen. E, zer da garrantzitsuagoa, gaztetasuna edo soriontasuna? Hala eitzen galdera. Sasan, bueno, urrengo asterako. Bueno, <laughs> ah, no sea, zer da garrantzitsuagoa? Soriontzu izatea. Osea, gainea. Gainiak berdin du, ezta? Berdin du gainea. Nelagun batek izaten zean, nacemos para ser felices, no para ser perfectos. Ez, ez, horra ez dago. Oza, sea, sorion izatea gure lana da gainea, eh? gure lana da. Txokulako vale. perla utzi dezu antxe. <risa> Ana, bota galdera. Zaurrengo astean, <risa> Xabier <risa> mendiburen elizegi eseriko da hor zuzaden tokian. Eta, bueno, baina jartzera kantu bat, Ei eh, in the sky... Eh, ez eta aurkeztu nahi zuen, hau ere zu kaukeratu, hau? Uh Haurkeztu Orkezt, nahi diguzu? Ez Zergatik ustatze zu? Ba, esan dizuten Aurkezpenikonena da entzute azta Hori da eh, Ba, kantuak irauten du lau minutu eta goita segundu Beraz baitu zu lau minutu eta goita segundu Xabiermen diuren egingo digun galdera <laughs> Pentsatzeko <laughs> So find another fool like before Cause I ain't gotta live anymore Believing So that life Ay well, hey, artista, bota Bueno, <risa> va galdetuko nioke Saint sea Looking <risa> at <risa> you I can make you mine I am the Osona, Ana. <risa> Ana, entzulek, non topa desakete la fuerza esta en, en tu interior, eh, Liburua? Ba, um, nere web e, horrian, eh, eh, anagisasola.com Ue borriti bertati, eros daiteke, Liburua. Vai, ba. hori da. Eh, liburu duendetan eh... Ez momentu nez vale, Orduan, bueno. eh, anagizasola.com eh, web horrean sartu eta eta hortxe eh, modu egokian eh, topatu eta bidiratzeko moduan eh, anagizasolaren la fuerza estentu interior liburua Naufragua irrati antzuten abango da? Ez dakit. Urte pila bat ez dutela ikusi. Zuzango zenioke. Jo, zuzango nean. <laughs> ez dakit, momentu antanezak, zer pasatzen burutik. Etxikoateak zabalik ditu oraindik ere. Hombre, nire txiko... <laughs> Esan beharik ere ez dago. Ez, baina gaina, ez beantzako bakarri denetzako, nire txako... Euske, ateik betiz abalidar, eh? Bai, bai. Eta baina nabalitzen da, eh? Nik guain bakarri bizin nahi zuen dala maika orte, baina beti da onorbait bait. Donostiko lagunak edo, gazteizeko lagunak edo, beti... Bai, bai, da unak esan... Bai. Ana mi, hami gaurko goizari emandako indarren atik. Ezkerrik asko zuei, oso gustura sentitu naiz, benetan Badakigu, eh, hartu sartu bederatzi bat aldiz Begiakatzi itxi eta bideratuzure begira da bihotzera Ta hortik aurreagoak ikasiko ditugu, ligure irakurriz oh, Ezkerrik yeah. askoana <laughs> Bai, ezkortika, jo Looking at you, I can make you mine La fuerza este en tu interior Círculo rojo Argita leche Kargita Eskuratu nahi baldin badezu Anagisasula.com Ue borriantopatuko dezu aiiaren emeretzan ana gisa zumarragan izango da arratsaldeko zazpit erdidan zelai aririztik kulturrexean, liburua aurkezten eta otssaaiiaren hogeita seiian arratsaldeko zazpitan Santa Marina plazan, oinatin. Eta kaitza mar minutu eskaisi, ez bakarren batek, Andraizearen, Andraizea liburuaren zozketan sartu nahiko balu, e, zerrenda zabalitago eta hor txago zerrendan gorkasan testo bat, beraz beste inartetun ezpa, beraren zaka izango da e, liburua. E, beste post bat minutu, eh? bederatzi labiru laro berrogeita bat, edo bederatzi labiru laro gehiamairu berrogeita zazpi zezketa gai, liburua. Hortxai eren zazpian aurkezpen ez da gaitz, harratxaldeko seiterdietan, igartza jauregian, behasainen aurkezpena, musika, dantza, ipuak, eta jolasak. Beraz, otxa eren zazpia baino lehen, pausotxo bat gerturatu nahi badezu liburu dantz, aukera mentxe. Beraz, eingo, liburu dundak, eskura jarritako, liburua zozketagai gai. Bederatzi labiru laro gehiamar berrogeita bat, bederatzi labiru laro gehiamairu berrogeita zazpi. Egoa izan Usaitzeko modu Modu bat, run... Mandiotik Zaldibiko kiskurgunek babestutako tartea Basarriko produktuak eta oiko platerak Kombinatzen dituena Gazta eta basatxarri produktuak ere Eskaintzen dira Kiskurgune nah, nah. Begiratzeko. Una sorpresa, eh? Badakezu nork deitu duen Andraizearen sozketarako? Ez. Ez agutzen atebezu, Ander gisa ah. <laughs> ba, Ander gisa sola zumaratik sozketako zerrenda da. <laughs> Janbi zu nola egin du ni, zura Unakaitz, zartaz du kontatzeko? Ba, oso ilusionatutan aula, eta nahi zen baino zuriantxoa goizan egidea danik ere. <risa> Zure basaulta, ez da parruko indarrakan polatu Bai, ar arna sasako nartu bederatzi aldiz, begiak itxita, bihotzearei begira. <risa> ta zartan aizea, ba? Ba, bida, ba, kizu, duela zazpi bat urte edo burlatako askatasuna institutoan abian jarri genuela oso proiektu polita, oltsa gaineratzen genituela hainbat ikasle, irakasle eta guraso, zuk gurasozuk gerorazizurren ere jarraitu duzu eta ni ba instituto zaldatzean, ba instituto berria zela, gero ikasketa buru lana nituela, ba pare bat urtetan ba, egiteari utzi nion eta aurten ba BTVtean bete sartu naizenez ikasleekin e, ikaskeletan Ba, berri zelduko diote proiektu Zoragarri Horri Atzo izan nintzen, atarrabiko udaleko kulturazinegotziarekin izketan Bera ere oso ilusinatuta Eta apirilma jatzean ba, emanaldi ederra behin godu Ikaslek ondutako testu, dantza, musika, ipuiekin herria ba, eta eskola holtzagan gainean. Laguntzarekin Oh, Zizurren maia txaren amaustan egingo dugu Topresiba Baina ukaia den bila Biltza baindik gaia ukeratu dugu Zabal-zabala eta politx-politxia <risa> Te batutik asteen gara <risa> Zabala behar, laga izutare egizteko. Hauri da. Ba, gaia bizitza. Bizitzaren eta pak. Amona bat irudikatuko dugu utzagan joan eta amona horrek, ba, adinean sartutako amona horrek atzera begiratu bat egingo dio bizitzari eta, ba, jaiotzen denetik gaur egunera. Ba, laro gita amarar, Eun urte inguruko adinera arteko bidea egingo du. Bere bilobak lagunduta. Eta hasi gara, hasi gara astero astero ba gela ezberdinetan testua kontzen eta Zirribarrotso bat ekarri dut. Nolabait eh, etxe guztietara buzoniatuko dugun ba nolabait gonbita egingo diegu herritar guztii bertaatu daitezen eta guk ba, emanaldia baino len opari hau egingo diegu guztiz bukatua ez dagoena oraindik eta bertan ba bizitzaz ikasleak gura, zenbait gurasok eta irakastiek dugun ikuspegia azaleratuko dugu eta mezua izango litzateke bizitzako etapa guztiak direla ederrak anak oso ondo esan duen bezala eta jakin egin behar dela da ba, etapa bakoitzeko momentu bakoitza ondo zukutzen. Beraz aarrabiako etxetako poston zittan txaka utziko duzuena? Hauxe. Zerriborroa borrroa baino ez da oraindik eta batez ere umeroari lotutakoak egin ditugu eta baita bukaerako... Azken biko platxoake edo, pixka bat, e, gure filosofia edo laburtuko luketenak. Hau xe da. Askotan esertzen aiz bizitzaz pentsatzen, baina ondoriorik ez dut ateratzen. Ez duten ez egiten jantalo besterik ez al aldaukagu beti ume izaterik. Barre egiten dute malko bakoitzeko, erromako zubiak koloreztatzeko. Tantas, tantas zukutu nahi dute bizitza. Astia dute eta astiro dabiltza. Gazte direnek sasoi ederra dute bai. Baina al ez dute sartu gabe hil nahi. Eta gero ondorioak edo gazteak balekita zaharrak baleza beteko litzateke guztion ametsa. Ta zaharrak baleza ta gazteak baleki. Orduan txebiziko giniak ederki. Bertxularin ikainak ikuzu ikaslein artean. Bai, badira finak kinkuruan. Badira finak kinkuruan. Azken batean, hainbeste ikaslein artean, denetarik dago ez da, ba, idazten finak direnak, dantzan, musikan, eta bakoitzari duen honen ateratzen lagundu behar diegu. E, askotan, ba ez diegu aukera hori ematen, ez diegu besoa luzatzen eta gu horretan saiatu nahiangabiltz ez besoa luzati luzatu ba bakoitzak barruan duen onen onen hori azalera dezan. Ego aizan usaitzeko modu modu bat hautuan ekarra Egiteko morda Bia hondo izuela Eskerrik asko Juna no zara, bidea kontatzen Bai, joango naiz, poliki boliki zenbait lagintxo ekartzen Zerraran da Bueno, kito, eh? Bi paper artean, zozketa, gorka eta ander. ander eta gorka, biak zumarra batarrak. Bite ba, artean da, badoa azken kanta. bat pozituko da bestia ditukatzen mazai eta bestia pozituko da bat ditukatzen mazai zirnego bat laizu <laughs> zirnego guk txekitan kantau lasa ikasi gainoen ez da irati txiki txiki txikia ikusten <laughs> nahi zandia haunditzen, haunditzen harina izan ditzen txiki haizanik asko maite zaitut nik, nik. <laughs> Sudur bat, usaintzeko. Ahoa, gozatzeko. Burua pentsatzeko, bihotza maitatzeko eta handitzen, handitzen. Txikia izanik, asko maite zaitu. Imanol Urbieta zarauztarari egindako omen diskoa dau. Zenbat, ume, ezote dira, Imanol Urbietaren musika eta kantuekin azi eta ezi. Ba. Txiki txiki txikia, ustaia gora gora, astoa ikusi nuen, behin betiko, gitarra bat, magnikeen. Eta John Brown Eta John Brown Eta hainbat kantarik bezalagu kere Omen aldi egin nahi diogu Iman horur urbietari utzi digun ondare agatik Eskarrik asko Iman ol Txiki txiki txikiak antu aukeratu zu Split, zazpi zazpi eta jura renteriak Kantatutakoa eta moldatutakoa Bueno, Anderra Izea Librua Ander gisa izango da Zimbarradako Ander gizasolarentzat oh, Anderra da gizue, eh? behasengo miran txulibru denan Antxi gizango dezu zuretzako eh, eskainia Eta bide batez hortxo damezue eh? Otsaiaaren zazpian igartzan ikusi naize Jot ama gaur ezagutut dut eta semea Otsaiaaren zazpian ezagutu nahiko nuke. Eh? Mena kaitze da kitxo. Eta kitxo gorkoz. Eh, hortzaz intzildi da galdera, zein zara? Ba, erantzun ber gedu. Xabier Mendiguren elizeik datorren astean hementsi izango delako Xabier gure artean. Etxekoek ere nork bere buruari galdetzeko moduko galdera da? Ea erantzunik aurkitzen dugun. Nortzara? Astebetu duzu intzula erantzuteko datorren lan batean hementsi izango garelako astea ondo pasa izan zoriontsu eta muxu potolo bana. Aio. Aio.